«Здригнувся. Зараз почнеться». І таке почалося. «Максиме, поки Лілії нема, я все чекаю, коли ти нарешті щось вирішиш». «Ви про що?» – Максим рятувався брехнею, як школяр спійманий з цигаркою. «Я жінка, Максим. Не треба бути ясновидицею, щоб знати, коли чоловіки брешуть. А що вже казати про Лілі? Вона зовсім сховалася у себе. Вона не живе. Тихо, я ні в чому тебе не звинувачую». Ти подарував моїй дочці два роки щастя. Це багато. Це дуже багато, Максиме. Але треба щось вирішувати. Ти маєш нарешті зважитися, бо ж ви обоє не живете. Мене не цікавить, хто вона. Мене цікавить, хто ти. І що буде з лілою. Максим важко підвівся за столу. Я нічого не знаю, мамо. Якась залізна стіна. Справді, неважливо, хто вона. Важливо, що я так більше не можу. «А що буде з Лілею?» Мені дали адресу одного унікального психіатра. Кажуть, він може все. Не знаю, чи ви зважитеся, і чи погодиться Ліля. Але якщо це остання надія, якби Ліля повернулася, це було б... Я повернулася, Максиме. На порозі стояла Ліля. Бліда аж прозора, волосся зібране в тугий вузол. В очах холодна жорстокість і сіра стареча у тому. «Передай Софії, що я згідна». Маю кілька запитань до вашого унікального психіатра, а все інше, то вже минуле. Я, Ліля Світайло, мені 21 рік. Чотири роки тому я закінчила школу із золотою медаллю і вступила на філософський факультет Київського університету. Це все, що я встигла. Вчитися в університеті не змогла, бо, бо вирішила останній електричкою повернутися додому». Я пам'ятаю, що їх було двоє. Проте не пам'ятаю їхніх облич. Але ж я їх бачила. Нехай якісь секунди, але бачила. Тому дуже хочу поїхати до вашого психіатра. Раптом він допоможе згадати. Я мушу згадати. Мушу. Не кого переконувала Ліля. В очах сивий попіл, в голосі комп'ютерна відстороненість. Надія Миколаївна кинулася до доньки. Господи, та це ж... Ліля м'яко відвела її руки. Все добре, мамо. На нас чекає дуже багато роботи. Найперше, треба буде поновити всі документи. Я знову вступатиму на філософський. Трохи пізно, але я постараюся встигнути. Якщо ми через тиждень поїдемо до Києва, це буде нормально? Буде нормально, тепер усе буде нормально, схлипувала Надія Миколаївна. Ти впевнена, що хочеш згадати все? Максимові чомусь здалося, що тільки губи в нього не кам'яні. Решта – холодний мармур чи швидше гіпс. «Дещо я б хотіла забути», – тихо відповіла Ліля. «Ну, хоча б те, що в мене був чоловік. Але не вийде. Не треба каратися, Максиме. Моя любов залишиться зі мною, твоя з тобою. Просто тепер у нас різні дороги, але ти був зі мною тоді, коли поруч не було нікого. Крім мами, зрозуміло. На таке міг зважитися тільки ти. тому я не зможу тебе забути. То було б несправедливо. Але тепер ти вільний». «Софія – чудова жінка. Якщо у вас буде син, назвіть його, будь ласка, Сергієм. Так звуть мого батька». «Що?» – зойкнула Надія Миколаївна. «Не треба, мамо», – усміхнулася Ліля. «Я таке дещо згадала. Мого батька звуть Сергієм. Він покинув нас, коли мені було півроку. Ти казала, що він загинув в автокатастрофі. Свята неправда. Мій батько живий і здоровий, живе в Києві. Колись був директором швейної фабрики, тепер заступник міністра промисловості». «Ви розлучилися, бо татка цікавила кар'єра, а ти приросла до звійська. Ти дуже домашня мама, за що тебе люблю. Я знаю, татко одружений, але в нього більше немає дітей. Мабуть, то добре, що в нього є я». Звідки ти наснилося, мамо, просто наснилося». А деталі уточнив дядько Сашко. «Тобі від нього вітання. Але ж Олександр не знає». Ліля стинула плечима. «Це ти так думала». «До речі, Макси, ти ні про що не хочеш мене запитати?» «Звісно, хочу», – вичавив Максим. «Чекаю дозволу. Коли я вперше побачила Софію біля озера, все зрозуміло. Сьогодні ми зустрілися на Галявині. Це ти їй сказав про нашу Галявину?» «Якщо...» «Пробач, дріб'язкова жіноча помста. Знаю, що не ти. Софія – юрист. Вона вміє знаходити потрібну інформацію. Але я їй вдячна. Якби не Софія...» Я б ще довго не хотіла повертатися. Знаєш, у тому іншому світі досить затишно. А тепер, тепер мені дуже страшно. Дитинко, ми ж з тобою.